O mică cetate orientală, înconjurată de ziduri străvechi, turnuri de minarete, steaguri colorate, cetate ce adăpostește seraiul sultanului, corturile beduinilor, precum și spații feric colorate în care se va depâni povestea noastră. E dimineața. Un soare vesel își trimite razele fierbinți peste somnoroșii care au uitat să se trezească. Un glas de muezin, Tânta apariția zorilor. Eu, Jafar, în mijlocul pieții, privesc cu mine în jurul meu și încerc să mă liniștesc de liniște care mă înconjoară. Deci, e liniște cetate. Întregul Halidan veiază somnul leneș al Marelui Sultan. M-am furișat de găzi ce nici nu le-am văzut. Ca să gândesc în tihnă, prin câte am trecut. Ați auzit vreodată? de un om numit Jafar, un călător prin vreme, un biet poet hoinar ce -și poartă pașii liberi, iar inima incinsă aprinde cu o scânteie imaginația stinsă. Ei bine cântărețul ce și caută pricină a poposit aici cu lira mea divină. Doresc să se înfilipe, să aflu ascultare, o epocă apusă în vremuri milenare, cu voia dumneavoastră o să mă așed aici, că sfânt de o steneală, iar s-bășici. Și o să vă zic povestea fără asemănare, ce mi-încolțin în minte desprinsă din uitare. Trăia odată, zic, în vremuri foarte vechi, pe când purtau asinii rubine în urechi, iar razele de soare se ascundeau cochete printre palate mândre și de minarete. Trăia odată, zic, un omuleț de oșcupă. Un omuleț de oșcap. Un omuleț pitic. În necheia îndepărtată trăia un omuleț rămas orfan de tată, piticul celisteț. Micul muc, micul muc, piticul năzdrăvan. Micul muc, micul muc, piticul cu turban. El își ducea traiul pe unde apuca și se distrasă raiul la apariția sa. Micul muc, micul muc, piticul năzdrăvan. Micul muc, piticul cu turban. Undeva, într-un colț la intrarea în cetate, pare uitat un turban exagerat ca mărime și pe lângă care mulți au trecut fără să-l bage în seamă. Nimeni nu știa că sub el doarme micul munc. Odată cu animația generală, apare un cățel care, după ce ocolește de câteva ori turbanul mirosindu începe să-l încercând cu botul să-l ridice și reușește. Se descoperă micul muc, mic și caragios, îmbrăcat la fel de caraghios cu șalvarii largi, brâul lat, o mică feregea albastră, iar la brâu îi atârna un hancer prea lung pentru el. ce iacbar! Te-ai trezit și tu? De ce te bucuri? Aștept, ce foame! Și mie! Ei, te cred, te cred, dar nu mai am. Bucățica de pâine uscată pe care am găsit-o ieri prin cunoaie, am împărțit-o amândoi aseară, frățește. Lasă, lasă, nu mai fi supărat și mai rabd. Tu nu vezi până acum, nu ne-a deschis nimeni nicio ușă și nici un glas, n-am auzit să ne -mbie. Intră, micule muc, încă și bea după pofta inimii și odihnește-ți picioarele trubite de atâta drum. Deodată, se deschide o fereastră la care apare o bătrână și strigă cu glas cântat: Ai, fuguța, fuguța, plină, plină, străchinuța! Ai, vecinilor la noi, masă ai pusă pentru voi! Ai, vecinilor, fuguța, plină, plină, străchinuța! La chemarea ei, dau buzna droaie de pisici și câini. Micul muc și-a inima întins și se alătura animalelor care, desigur, cunoșteau drumul spre bucătărie. Da, tu ce poftești? Cine ești? Păi, n-ai chemat toată lumea la masă. Și fiindcă sunt tare flămând, am îndrăznit și eu cu cățelul Acbar la fel de flământ. Da, de unde vii, om ciudat? Toată lumea știe că bunica Harti gătește bine Dar numai pentru drăguțele mele animale Și doar din când în când le chem să le țină tovărășie Și nici caiva oaspeți de prin vecini Dar pe tine nu te știu Cum te cheamă? Eu sunt Muc Sunt micul Muc și îmi fac traiul singur cu... Sunt un biet, bătrân sărman, am rămas de mic orfan, nu am casă, n-am mâncare, capul meu pereche n-are, uriaș cât un ceaun, sunt pitic, piticul bun. Acum știi ce hram port eu, îndură-te, mătușă, zău. Of, m înduioșat, micule muc, ești atât de mic, când -mi este milă de tine. Să te ferești de iarbă, că te poate strivi careva din nebăgare de seamă Așteaptă-mă, așteaptă-mă aici Vezi, vezi, Ahbar? Ce suflet bun are bătrânica Pricep că ne vom astâmpăra foame Și eu o am Ține, un cheșule, ține, un cheșule, Muc Un castronaș cu deale gurii pentru tine iar pentru tovarășul tău de suferință, un os. O să-l roadă și el ca să nu se plictisească. Allah să te miluiască. i stai, stai, că nu am terminat. Am aici niște conduri rămași de la răposatul. E, sunt mai vechi, dar mai buni decât imineii tăi, care... După cum se vede, ți-au ieșit degetele prin ei Sunt ferfeniță Ține și acest oie gel. Să te sprijine la drum Alah, să vă ocrotească Să trăiești, să îmbătrânești, Că bună la sufletești Drum bun, drum bun Micul muc a terminat de mâncat ah, e, he, he. Ce zice agbar, Ce bine e cu burta plină! Altă viață! Parcă am mai crescut, sunt alt om, iar tu alt câine! Hai, hai, ter, termină, termină cu măritul, că ai ce roade, gata! Mă gândesc ce-ar fi să schimbăm locul. Vorba aceea, schimbăm locul. Cine știe ce ne mai așteaptă? O să le fac mai întâi o bucurie picioarelor. Îmi duri, durii. Imineii mei sunt găuriți de tot. A, opa, sunt mari pentru mine, chiar prea mari, dar nădăjduiesc că cei ce mor vedea cu ei vor să că sunt și eu un bărbat în toată firea. Încearcă să meargă, după câțiva pași prinde o viteză nemaipomenită, sare și se învârte ca un titirez, nu se mai poate opri. Ce-i cu tine, acum? Ha? Dar ce-i cu mine? Uite când vine să zbor, nu mai pot să mă opresc, condurii mă aleargă fără să vreau. Stai că m-am oprit, mare minune. pune! Opa, altă minune. Drogul meu muc. Condurii sunt vrăjiți Află că de ai să te răsucești cu ei De trei ori pe călcâi Ai să zbori unde vrei Iar cu toiagul Ai să găsești comori Căci de se află undeva ascuns aur Toie te vestește Ciocănind de trei ori în pământ Iar de se află argint Numai de două ori Cum? Tu vorbești ca mine, Akbar? Nu eu, mosului pe care, care l-am rost. Era vrăjit și el. Acum, latru cuvinte, ai auzit? A, ah, e binecuvântată bătrâna Harte, habar n-are ce bine mi-a făcut. Da, poemie. Păi <gători> Voi fi mai puternic decât toți cei care poartă numele meu. Hmm. Ha? Muc? Hai, Akbar, plecăm să ne căutăm destinul și să întrevânțăm darurile cu folos Ia-te după mine Da, hai, cum așa? Că eu am conduri pe labe? Ce? N-am conduri pe labe Ai dreptate, urcă în spinarea mea și țin-te bine Hai, hai, mă urcă în spinarea ta și mă țin bine Cățelul se învârte de trei ori și începe să zboare Mă de trei ori cu bar în spate Și m-am ușor în zbor, sus, mai sus, departe toți luceferii s-aprind luminând în calea mea Doar o mână s-întind și pot mângâia o stea. Hai, conduri, plotiți-ușor, către soare, către nori, către zorile senine Cine mă întrece? Cine? Hai, conduri, plotiți-ușor, către soare, printre nori, către zorile senine Cine mă întrece? Cine? Palatul Sultanului, sala tronului, nu-i nimeni, cei doi se apropie în zbor. Să pune frână la condui! am aflat ce căutam. Vai, vai, ce bine e în spinare. Sper să nu-ți fi lăsat în feregea, poreci. Vorbești cam mult, Akbar. Așa e? Cred că am uitat să mai șilat ieșilat Gata, gata, gata, unde ne aflăm? Tot acolo, dar în altă parte Ce spui? Am spurat peste cetate și iată ne căzuți în sala tronului sultanului oh, Vai, și nu e nimeni Nu te îngrijora Latru eu pe cineva acum. cine e îndrăznețul care îndrăznește să tulbure baia măritul sultan? Cum ai intrat aici, potaie? Și turbanul acela, de unde l-ai furat? Că nu-i zărec stăpânul? Stăpânul e sub turban, efendi. Așa care va să zică? Ia ieși mai întâi la lumină, înălțimea ta. Ce cauți în palat, Uriasule? A? Caut să muncesc, mărite Și ce știi să faci? Depinde ce mi-o oferi Eu nu am nimic de oferit, însă Luminatul Stăpân caută o ștafetă pentru cabinetul său diplomatic Ștafetă? Da, un om iute de picioare care să ține legătura cu Elinată vecine. Păi, eu sunt acela, dacă nu-i cu supărare Cum? Tu? Cu picioarele tare de șcapă, vrei să slujești la curtea sultanului? Ștafete, tu! ha ai din fața mea! N-am chef să-mi pierd timpul cu tot zănatecii! Hai, ia-ți și și umblă! Păi... La o parte! Facem loc! Sosește, văritul sultan! Sosește, văritul sultan! Intră sultanul și marele vizir, însoțiți de înalți demnitari... Lăvite sultan! Cu umirință cad la picioarele tale. Pot să cazi, că scurate! Și smerit te rog să mă primești pe mine, să fiu ștafeta de care ai nevoie. De unde ai aflat? De la credincioșii tăi, supuși. Cum mă zici că te cheamă? Muc, micul Muc. Ascultă, mucosule, vorbele tale sunt nespus de caraioase, iar înălțimea ta dură de mică. La întrecerea ce o să aibă loc mâine, o să te faci de jocură și-mi este milă de curajul tău, muc. Prealuminate... Îmi primesc batjocăra, adică întrecerea. Slăvitul meu stăpân, zic să îngădui să participe la întrecere. Vom avea și noi prilej să ne distrăm și să petrecem puțin pe socoteala ciudatului omuleț. Crezi? Da. Și peste toate celea mai e și bătrân. Nu bătrân, obraznic. Bine să fie cum zici. Ascultă, mețe! Da." Dau învoire să te prezinți la întrecere. Și dacă nu vei reuși, va fi vaide de barba ta, pitic hedos." Ce facem, stăpâne?" Ce-ai auzit?" Faci haz de necaz?" Când am auzit porunca sultanului de frică, era cât pe ce să vorbesc. Uitasem că sunt câine. Cum facem? Cum fac? Eu știu cum fac. A, a, a, așa e cum faci. Ha? Ai uitat condurii? Răsucesc cu ei pe călței și zbor spre victorie. Iar eu o să de bucurie. Ceva mai târziu, pe o pajiște înverzită, siluete de curioși în jurul ei, iar în mijloc pe un podium stă sultanul, înconjurat de demnitarii săi. Micul muc pășește pe pajiște, face o temenea grațioasă în fața înalțimilor lor, dar este întâmpinat cu chiote și râsete. <laughs> Năstrușnică figură <laughs> Un trup nevolnic cu un cap mare <laughs> Cum să nu te pufnească râsul la vederea lui? <laughs> Dar micul muc nu se închisește de batjocura lor Stă mândru rezemat de toiag și-și așteaptă potrivnicul cu cine se înfruntă? <gântu -i> Mariata, păzitorul robilor, a ales pentru întrecere pe cel mai bun alergător din împărăție. A, uite uite-l că apare! Intră rivalul lui Muc, un bărbat voinic, sigur pe virtuțile sale. <gântu -i> Întrecerea e deschisă! Veți de înconjura pajeștea de trei ori și cine ajunge primul? În fața mea, acela va fi declarat învingător pregătiți vă Când voi ridica această năframa, orniți! Se aud trompete, sultanul ridică năframa și cei doi o iau la fugă. Dar până să se dezmeticească un munc, de ce se întâmplă, robul a început să alerge cu o viteză nemai pomenită. Micul Muc, dându-și seama că este deja în trecut cu mult de potrivicul său, se învârte de trei ori pe câlcâie și condurii își fac datoria. Alergă ca să și, cât ai clipi, ajunge după trei ture în fața sultanului și. și așteaptă. După un timp apare și robul, ghifuiind, abia trăgându și sufletul ca de istovit înălțimea ta, am făcut numai o încercare a meșteșugului meu. binevoiește a îngădui să mi se dea slujba de ștafeta la curtea Mării Tale. Muc, vei fi ștafeta mea de frunte, vei sta aproape de mine, vei primi o 100 de galben pe an și vei mânca la masă cu cei mai de seamă slujitori ai mei. Întrecerea s-a terminat. Toți să se întoarcă la treburile lor. Și tot s-au întors la treburile lor, mai puțin micul muc, care rămâne doar cu cățelul, care se gudură fericit. Ce? Ce ai, Agba? De ce te guduri atât de agitat? Sunt fericit! Stăpâne, ai ajuns la înaltă o cinstire. Vei cunoaște toate tainele împărăției. Da, da, da, trebuie să îndeplinesc treburi tainice și grabnice cu multă grijă și nespusă repeziciune. Allah o să mă ajute. Păi, Bă, ce altă treaboare! Și uite așa, ușor, ușor, depănând firul pe geme, Mă reîntorc chemată de dor, După ce am lipsit o vreme. Lira mea de strălucire cântului, Ce nu îmi lasă niciun strop de fericire, Fără micul muc în casă. Micul muc, micul muc, Piticul năzdrăvan, Micul muc, micul muc, Istețul cu turban. Încetate, beduinii pe furiș Vin lângă el ca să-i fure toți țechinii, Însă dau peste cățel. Să intrăm iar în poveste, eu cu lira vă conduc și pe strunelei celeste ne întâlnim cu micul muc. Micul muc, micul muc, piticul nezdrăvan, micul muc, micul muc, piticul cu turban. O altă zi, suntem în grădina Palatului, s-a înserat, luna vechează peste cetatea adormită. Undeva îl descoperim pe micul muc cu prietenul său, Akbar. Cățelul... Akbar! Auzi, aici nu ne aude nimeni. Îi spune, Akbar, ce te frământă de stai tris și nu-ți găsești liniștea? Nu aici ce-ți trebuie? Am, slavă Domnului! Dar nu despre asta e vorba. Altceva mă face pe mine. Să-l la lună. Ei, mai mai liniște-și, ce, ce ai? Stăpâne, se uneltește împotriva ta. Cine? Marele vizir cu alți demnitari. Ieri m-a adus mirosul spre bucătărie și am dat botul nas cu cei despre care îți vorbesc. O să te omori! stăpâne! Și de ce? De prea bun și darnic ce ești. Că de unde și până unde ai bani să miluiești toți sără-ntoarci? Păi, nu am simbrie de la sultan? Ai, dar de ce o dai? De unde mai ai? Și-am mai aflat tot de la ei că tatăl acestui sultan și-ar fi îngropat prin apropiere pe vremuri când năvăliră dușmanii în taină Multe din comorile sale A murit Fără să apuce Să-i mai destăinuiască Fiului său Taina aceasta ci ce-ar fi să încercăm și noi? Ce? Să găsim cu moara! Pe naiba! Ce? Crezi că ei au stat degeaba? nu Noi cum aflăm de ea! Cu toie genul. Ai uitat că și el e vrăjit? Chiar așa e! Când niște de trei ori, vorbește aur, iar pentru arginți... De două ore! Vezi că ți-ai amintit? Wow, memorie de coine! Stopine! Întorziată! Hacvar, am o idee! Du-i drumul muține! Cetatea doarme! Iar e lungă! Hai să punem toie gelul pe treabă! Hai, ne-au coada la spinare! Încercarea moarte n-are! te e gelul? Încă nu. Răbdare! Și vorbește mai înșoapă! Ce păcat că nu am miros pentru comori! Ciucănește! Nu, tot nu, tot nu, dar, dar stai, stai! Stau, stau, stau! E? Ce A ciucănit! A ciucănit aici! De trei ori! De trei ori! Aur! ura! De Dar cum îl scoatem la vedere? Aș că ca-ți spui tot eu. Luna îl îngesteau a dragonului. Asta înseamnă că până se sting luceferii, mai sunt câteva ceasuri bune. Tu stai aici și vechează locul, iar eu fug să caut tocazma. Bine, care conturi în picioare, alargă mai repede. Dar în timpul acesta, din palat, înaintează spre față trei luminițe. Și când s-au apropiat îl descoperim pe marele vizir, pe vistiernic și pe capitanul eunucilor, fiecare cu un felinar în mână. Ne mai ardă de somn, marite vizir. Dacă nu am vegea noi la traiul stăpânului și la averea sa, atunci cine să vegheze? Stârpitura aia de om pocit care și-a găsit culcușul în sufletul sultanului? așa e, așa -i. e. Și împarte simbria cu toți calicii ca să capete popularitate. Ei, de unde, de unde? Visteria e săracă, să Face bani?" N-aș crede. Îi dobândește cu vorbe dulci de la sultan." Chiar nu mai avem nimic în visterie?" E, ceva, ceva ar mai putea fi. Se risipește mult pe..." E, protocol." Și pe <laughs> protocol. Sunt îndurerat că am pierdut bunăvoința stăpânului meu. În schimb..." Prosperă piticul." Vezi condurii și un băț, vezi piticul la ospăț, l-am zărit și prin harem. La cadine? A, dar pe unde? Stă cu ele la povești că altceva, eu cred că fură. Da, și eu cred, e un hoț. Fure, fură, fură. Tăcere, vine zăbăucul, n-are somn în el. Vegează. sau uh, poate ne urmărește ne-a descoperit că și ne spune la sultan să nu ne pierdem firea nu fi el mai hoț ca noi mm. hai, hai hai hai să ne pitim aici nu ne da. <gri> da greu e abar abara a adormit <gri> a avut a a să a a a ai adus, a adus? Adus! Stăpâne, tu sapi, iar eu cu lăbuțele scot pământul. Așa, hai, hai, hop, așa, hop, așa, Dar ce face piticul acolo? O groapă! Cine îngroapă? eu cred că mai degrabă desgroapă. Hai să vedem. Stăpâne, sapă! A, nu te umpli, că acuși Am lovit un covac! care sigur acoperă oala e, Nu e singur, îl ajută cineva! O fi aia răioasă? Eu, eu îl arestez! Răbdare, capitan, răbdare! Încă nu avem delitul și fără dovadă nu te crede nimeni! Totuși. Gata! Am dat și de o oală E plină cu aur, strălucește. Stăpâne, leagă oala cu brăul, ține-te de cazma și eu te scot afară, cât ai zice pește Pregătiți-vă, pregătiți-vă Gata? Gata Unu Așa Doi A? Trei Acum T -ai! T -ai! Ești arestat, profanator de morminte Luați oala cu o seminte! Mă <gântări> Mergem de data la judecata prea sultan! Micul Muk este legat și tras către judecată. Akbar rămâne îndurerat singur. Micul Muc, așa cum vă povesteam, a fost târât și depus la picioarele tronului, odată cu alad, cu aur, toiagul și cazmaua. Sultanul. Sultanul Moței Leneș. Și sunt simne asta cu care ați bărât peste mine ca să-mi alungați clipele de meditație? Luminate slăpâne, oamenii aceștia! Ce-mi văd ochii? Ștafeta mea cea mai iute și cea mai credincioasă este fericată și îndrăznit! De... Prea bunule stăpân, luminate, l-am prins pe acest netrebnic, cum se trudea în îngroape în grădină acest vas plin cu aur, și l-am adus la picioarele măriei tale spre înțeleaptă judecate. Răspunde, nefericitule, e adevărat învinuirea ce ți se aduce? Și de unde ai luat aurul pe care voiai să l îngropi în grădină?" Slavite sultan, sunt nevinovat. Oala cu aur am găsit-o în grădină și nu voiam nici de cum să o îngrop, ci din potrivă să o dezgrop. Nefrednicule! după ce ai furat aurul, mai ai obrăznicia să-l minți prostește și mărșaf pe stăpânul tău? Visternice, acest aur lipsește din visteria mea? Ba chiar mai mult, ne-am dat seama... Și nu de mult că lipsește aur din tezaur! Mulțumim lui Allah că l-am găsit! Duceți-l în viserie! Iar pe acest pitic șarlatan, puneți-l în lanțuri și la temniță cu el! Acolo să putrezească! Mărite, mai înainte de a mă întemnița, rog te-am gădui, robul tău, să facem câțiva pași împreună. Unde? Aici? Nu, în grădină. Bine, îți îngăduiți să mergem. Și cu toții ajung din nou la locul unde a fost descoperit aurul. Stăpâne, pe locul acesta, cu ajutorul acestui toie care este fermecat, am găsit comoara prețioasă pentru care sfetnicii tăi, în loc de mulțumire, au gândit să mă omoare. Nu te cred. Arată-mi puterea acestui băț. Și de asta să tacă Privește, mărieta Voi atinge pământul cu acest băț, vrăjit Și pe locul unde sunt ascunse comori El ciocănește singur De trei ori pentru aur, de două ori pentru argint Aștept să văd și minunea asta Micul muc, încredinsat că are dreptate Tatonează terenul și deodată agul bate de trei ori și iese la iveală oală cu aur, mai bate de două ori și scoate un vas cu argint. Iată minunea, binefăcătorule! Comoara a fost îngropată aici de tatăl Mărie tale, în vremuri de restriştie, și când l-a chemat Allah la el, nu a mai avut când să vorbească despre ea. și potaie ruioasă! Dar nu te speria visternice! Acbar vrea să spună pe limba lui că și domnia ta ai ascuns aici aur și arginți furați din viseria sultanului. Minte, înțeleptule! Nu mint. Vrei dovada? Lasă. Voi cerceta eu mai târziu și voi afla cât de cinstiți îmi sunt sfetnicii. Iertare, iertătorule! Vorba despre puterea toiagului te cred. Am înțeles că stăpânești taina lui... Dar dacă nu mărturisești și de unde vine puterea ta de a alerga ca nimeni altul, tot în să vei rămâne până la sfârșitul vieții tale. Stăpânul meu, meșteșugul alergatului vine de la conduri, că și ei sunt măzrăvani. Și cum faci? Păi, îi încalci și ei fug. Ei și cum se opresc? Se opresc singuri. Altceva, nimic? Nimic. Ia yeah, yeah, să încerc și eu. Încalță mă cu ei. Micul muc îi încalță condurii și de sultanul o ia la goană prin grădină și fuge, fuge fără să se poată opri. E, e, e, Stoți, opriți-vă! Picioarele nenorocitule, zile ceva să se oprească! Amețesc! Așa fug ei până obosesc. E, e, e, și la un moment dat, Sultanul se lovește de un boschet și cade. Cât pe ce era să-mi dau sufletul și să-mi aprindă lumânarea? Oh, da, da, da, te-am iertat. Te las liber și cu viață ia câinele și pleacă. Părăsește cetatea mea. să miau -mi și condurii? Nu, nu. Conduri și toiagul rămân la mine. Hm. Un cale că pe animal și cale bătută. După ce ies, ferecați forțile! Am a mai trecut o vreme. Suntem într-un loc pustiu. Mug cel mic și cățărul se odihnesc la umbra unui smochi. Muc este trist, obosit și flămând. Hei, ce soartă, Agbar? ce soartă! Bine ne-a mai încălțat mătușa ahar. Era să-mi iau adio de la viață din pricina darurilor ei." Ai rămas și desculți, și fără sprijin. tare îmi pare rău." Așa a fost să fie. De haram au fost." De haram s-au dus Da uh. Dar ție nu ție foame? Uh. Și încă cum Mă gândeam să mănânc puțină iarbă Că tot mă doare capul Iar tu Culege câteva smochine din pomul sub care stai E plin Așa e Câteva smochine dulci pot să mă sature pentru o vreme și începe să culeagă din pom smotine. Și în timp ce le mănâncă, încep să-i crească urechi și bot de magar. Cățelul îl privește îngrozit. Topane! Cei! Cei cu tine! Nimic! Simți bine că nou născut, dar de ce mă întrebi? Nu mai mânca smotine! Sunt dulci și gustoase! fi ele? Să sunt și astea vrăjite Ia te uită, ți-au crescut urechi de măgar Iar în locul nasului Ai acum bot de măgar uau, Ești măgar, stăpâne! Vai de mine, urechi și bot de măgar? Uau, uau, uau, uau. Sunt măgar! Ah, Așa-mi trebuie dacă am dat cu copita ca un măgar Nu mai putem ieși în lume Or să ne arate oamenii cu degetul! Uite un băgar cu un câine <trui> Micul muc merge la alți mochin și rupe o fructă Nu mai mânca, micule muc Vrei să-ți crească și coada? Dar pe măsură ce micul muc mănâncă Îi dispar urechile și botul... <trui> Minunia lui Allah! Urechile tale, stăpâne! Ce zici cu ele? Au mai crescut? Ua, nu! Au dispărut! Ești așa cum te-am cunoscut, stăpâne! Da? Ua, ua, ua. Uite, uite. Ca să vezi, asta înseamnă că roadele acestor smochini sunt vrăjite! Ua. Poamele acestui copac m-au transformat în măgar, iar celelalte m-au lecuit. Deci soarta milostivă mi-a dăruit din nou puterea putere prin care să-mi dobândesc fericirea. Hai să culegem, smochine, cât putem noi duce și de aici pe aici. nu prea multe, stăpâne. O să ne la drum?" Nu, că ne întoarcem. De unde? De unde am plecat?" Adică din piața palatului. Câțiva precupeți vând rodii, portocale, haine vechi, vase orientale. Întreca într-un colț se află și micul muc cu marfa lui. smochinele care te schimbă în măgar. Negustorii se întrec n-aș în prezenta ceea ce vânzi. Smokine, smokine proaspete, smochine proaspete, mă rog! Da, de aici ia pește! Smokine proaspete, vă mă rog! Hai, ne vele! Hai, ne Hai, ne vele! Hai, ne vele! Hai, hey. ce vinzi smokine, e, să vele! Hai, ne vele! Hai, ne vele! Hai, Sigur siguranță că vor fi pe placul înălțimii sale. A? Cât ceri pe coșulețul ăsta? Ieftin. Câțiva cechin? Că sunteți primul. Ce țechini ajung? Ajung zece. Fie zece. Caie marfa arătoasă, da, se vede. <gânt> Plătește și pleacă în palat, unde era mare ospăț. O masă încărcată cu bucate, chiar în mijloc. Așa desultarul, un conjurat de sfetnici apropiați. Bucătoare! Azi mi-a adus bucate pe cinste. Masa e bogată în bunătățile cele mai deosebite și greu de găsit. Da, sigur că da. Da, da, da, da, da, da, da, da aici. Ce mai ai? Cu ce ne mai ispite?" Cu smochine, înălțimea ta, smochine." Smochine? Da, da, da, da. La vremea asta, priviți, dragii mei slujitori, bucătarul ne servește cu trufandale, coapte și învietoare. Bucătare, ești un om și jumătate, ai dobândit cu prisosință, bunăvoința mea. Pofta e prea mare ca să nu gustăm mai întâi câte o smochine. Ia și tu una bucătare! Da, da. Toți iau, toți mănâncă și se petrece în Toți capătă urechi și bot de măgar. Fiecare se uite la fiecare și sunt speriati de ce văd. Ia, da' ce asta? Ei, ce de mine? Ia priviți-l pe au la, da, crescut da, da, dacă... urechile și nasul ca la măgar! Mărite, dacă mă uit mai atent, iertării, dar și înălțimea ta ești măgar! Hă? Toți suntem măgari, Toți suntem măgari? Ajutor! Bucătare, o să-ți capul! Să vină un vraci! Chemați repede un care să mă scape de nenorocirea asta! Strajă! Straja, stai! Nu te mai holba așa! Alergă după un să ne... Dezmăgărească! Îndată prea, prea luminată, îndată! Stăpâne, s-a adus saturul să ne tăiem urechile! Și cu nasul ce facem? Îl tăiem și pe el? L -l luminată, luminate! m-am întâlnit la porțile cetății cu acest om care zice că e vrăjitor și l-am adus! Zici că ești vrăci? Eu așa zic. D aduce toate comorile, toată averea mea! Privește, vraciule, aici se află toată averea mea. Este a ta! Sau alege ce se dorește inima! Nu mai scapă, ma de pacoste asta rușinoasă care a dat peste mine! Este noi! Înălțimea ta, ia o smochină! Iar smocine. Cui pe cui se scoate? Când domul e cinstit și cu drepta. Da, Vom vedea. Mai întâi, efendi, mănâncă tu smochina asta. Da, da. da. Oh. Oh. Oh. Bravo, A Ai adus leacul binefăcător. Dă-mi și mie o spochină, repede, că-ți mă doare capul cu podoabele astea. Răbdare, înțeleptule. Nu mi-ai spus că pot să-mi aleg ce-mi place din comorile tale? Da, alege, alege, dar iute, să nu-mi crească urechile mai mari! Mai măgar cât ești, nu poți să fii. Cum vorbea, zărește condurii și toiavii. Uite, Maria ta, mă mulțumesc cu acești conduri. Căci tot nu mai am cu ce mă încălța Și cu acest toiag care să-mi sprijine pătrânețele Poate, poate vrei altceva Aur, argint, amfore Nu, nu mă lăcomesc la strălucire Bogatul cu lumina, iar umbra la calici Și fără să mai stea pe gânduri, încalță condurii Ce, ce faci? Nu ne scap și pe noi de asta! dă mochina! Dar micul munc se descopere aruncând pelerina și barba. <totri> <totri> A -a -a -a -a -a! <totri> Eu, sultan fără cuvânt, și voi slugi mincinoase. Ați răsplătit credința prin nedreptate. Rămâneți, o săndiți să purtați toată viața urechile acestea slute care să vă amintească în fiecare zi de micul mut. Vă dau învoire să ne aplicat! Am plecat! Și fuge cu condurii. Și de atunci îi duc condurii. Pe micul muc cu al său cățel Sunt cu tremurați maurii de istețul mărunțel A rămas măgar sultanul și nechează prin palat Nu-l încape nici turbanul și se ascunde rușinat Iar micul muc, micul muc este fericit Micul muc, micul muc e de toți iubit Eu încheia mea poveste cu înțelesul ei cu tot Iar de-o am proteste Mă ascund, și eu cum pot. Dragii mei, vă las cu bine. Îmi iau lira și mă duc. Am prieteni lângă mine, pe Akbar și micul Muc.